«Індіанки! Тьху! О, вибачте, пані!» «Пане інтенданте, тепер черга за вами!» «Мені нема в чому визнаватись! Скажіть мені!» – благала Анжеліка, беручи його за руку. Цей жест зламав опір Жана Карлона. «Ну, гаразд! Коли мені виповнилося вісімнадцять років, я мав зустріч!» «Вона була гарною? Ні! Тоді? Це не про жінку!» «А, а хто це був?» – спитала вона тихо. Мольєр. Майже нечутно промовив він. Потім він пожвавішав. Його звали тоді покленом. Ми разом із ним займалися юриспруденцією, готуючись стати адвокатами. Жан Батис часто писав трагедії й ставив спектаклі. Наслідуючи його прикладу, я вирішив присвятити себе театральному мистецтву. Але мій батько побив мене. Сказав, що я буду прокляттям, що мене поховають без покаяння, як собаку, поза цвинтарем. Його можна зрозуміти, я пішов шляхом накресленим батьком. І ви мали успіх на цій ниві, зауважила Анжеліка, а Мольєр на своїй. Однак я скажу вам, пане Карлоне, не шкодуйте ні про що, у комедіантів шалене життя. Ваш товариш по навчанню знає, якою дорогою ціною доводиться смішити двір. Краще бути у партері, ніж на сцені. Отже, ми всі задоволені своєю долею, сказав пейрак, підіймаючи келих. «Пане Карлоне, ви не віддані прокляттю. Щодо мене я вдячний своєму тернистому шляху, який привів мене до зустрічі з вами цього вечора в Канаді. Вип'ємо ж за наші життєві шляхи, за наші успіхи, за наші мрії, за Мольєра!» – обернувся він до Карлона. «За Мольєра!» – тихим голосом обізвався той, і очі його зволожилися. Коли підняли келихи з червоним вином, почулися далекі акорди гітари «Кантора». Її акомпанували флейти та арфи. Чисті голоси співали. «Молодість не знає того, що знаємо ми», – сказав Вільдавре. «Ці юнаки не знають, що в їхньому рукаві захована карта, яка ніколи не буде у грі». Вони ще довго пили. У глибині келихів виблискувало сонце, пропливали тіні, виноградні грона мерехтіли в тіні виноградників. «За бургундію! За французьке вино!» За короля Франції, запропонував Вільдавре, підвищуючи голос із кожним тостом. І він заплакав, говорячи, що Франція так далеко, що про них там забули, що нудно жити в тутешніх краях. Карлон теж заплакав, думаючи про Мольєра. Анжеліка підвелася, ноги погано підкорялися їй. Ці пани зараз підуть палити, а вона засне сном праведника у своєму ліжку. «Пані, а ви нічого не розповіли про себе?» – заперечив хтось. О, це правда, але що можу сказати після таких серйозних сповідей? Уже давно я мріяла побувати в Америці, але я тоді була ще дитиною, а пізніше, переживши безліч життєвих випадковостей, я почала мріяти про надійний притулок. Я хотіла б знайти елегантне комфортне житло. Я жила б там із коханим чоловіком, який добряче любив би мене. Я готувала б смачні тістечка своїм дітям. Загалом скромні мрії, як у Грандбуа. Я могла б сподобатися королеві, але волію не подобатися. «Яке безумство!» – вигукнули чоловіки. «Не хочете ж ви змусити нас повірити, що ви зневажаєте двір? Цей рай для обраних, гідних персон!» Різко повернувшись до них, вона спитала. «А отруйники?» Але її заява в супереч логіці викликала вибух сміху. Усі розвеселилися. «Отруйники у Версалі?» Анжеліка зробила висновок. «Ось чому я тут?» Пейрак підійшов до дверей, за якими зникла Анжеліка, і помітив Вільдавре. Обличчя Маркіза було стурбоване. «Здавалося, він зазнає горя», – раптом він заявив. «Це несправедливо. Що саме?» «Але вона вас любить», – обурився Вільдавре. «Вона вас справді любить. Вона безума від вас. Тільки ви можете розраховувати, ви впевнені?» «Це ясно. Це впадає у вічі». «А чому ви бачите це, Маркіза?» І Маркіз зробив дивовижну заяву, в якій не було логіки. Але цього вечора ніхто з ним не мислив логічно. «Ви єдиний, хто може змусити її страждати», – сказав він. На мить пейраку здалося, що думки Маркіза витають десь далеко звідси. Він підніс сигару до губ, випустив блакитні кільця диму. Слова Вільдаври пробудили в ньому несвідому радість. Вона справді вас любить. «Вона без ума від вас. І потім ще ви єдиний, хто може змусити її страждати». Жофрей де Пейрак згадав, як почув щось за дверима. Вона плакала, як дитина того вечора, коли він ударив її. Він був тоді схвильований, не побажавши дізнатися пояснення, що все це означало. Вона сама мала владу розривати його серце, приводити у вічай, принизити чи підняти одним тільки поглядом своїх смарагдових очей. Цей погляд для інших ставав неблаганним. Він відчув, що нітрохи трохи не заздрить своїм суперникам. Ні королю, ні мулею Ісмаїлу. Бідолахи! Він один. Із усіх її коханців міг викликати сльози із її очей. Він бачив її на колінах біля своїх ніг. Не турбуючись про враження, яке може справити на графа його слова, Вільдавре продовжував тужливим розчарованим тоном. «Але чому ви? Тільки ви!» Ось у чому таємниця, ось несправедливість. Ви не красень, ви навіть страшні. Звичайно, ви багаті, але всі ми тут теж багаті. Втім, небагатство приваблює її до вас. Ви оточили її розкішю, але чи доля авантюриста може сподобатися такій жінці? Їй належало б блищати у Версалі, що ж тим гірше. Через брак Версалі я зроблю її тут королевою Квебека. Він скоса глянув на пейрака. «Ви ревниві? Можу бути таким!» Обличчя Маркіза висвітлилось. «Отже, грішні! Але це чудово!» «Рішуче, ви справжній чоловік! Ви навіть можете бути ревнивим! У вас всі козирі! Я розумію, що вона вас кохає! Але я не уявляю, як коли могло статися зближення таких різних, не схожих одне на одного людей!» Пейрак наблизив обличчя до Маркіза, щоб зробити визнання. Слухайте, я купив її, коли їй було 17 років, разом зі срібною копальнею. Її батько, дрібномаєтний дворянин, поступався мені рудником за умови, що я візьму на додачу і його дочку. Я уклав угоду, хоча не бачив дитину, яку продавали. І то була вона. То була вона. Вам завжди щастить, пане Депейраку? Ні, не завжди, дивлячись за обставинами. Це була любов, але нас розлучили. «Хто ж її відібрав?» «Король». «Значить, король ваш суперник?» «Ні, це занадто. Це я його суперник». «Ох, так! Цим ви хочете сказати, що король кохає її, а вона кохає вас?» «Так», – Вільдавре здавався стурбованим. «Це так серйозно!» «Сподіватимемося!» «Може, король її забув?» «Ви вважаєте, що король може її забути?» Вільдавре заперечливо похитав головою. Конфіденційні промови Жофрея де Пейрака, несподівані й сенсаційні, дуже його втішили. Він потирав руки. Хо-хо-хо, мені здається, ситуація ускладнюється. Це чудово, життя прекрасне. Анголон, Анжеліка та змова тіней. Книга 10. Частина 6. Приїзди та відїзди. Розділ 27. Бордань чекав, чекав. Анжеліка бачила, як він ходить берегом. Якісь люди в манто та фетрових капелюхах із пір'ям трималися віддалік. Іноді вони кидали погляди до Анжеліки, не підозрюючи, що самі є причиною її інтересу. Очевидно, це були люди з його почту – пасажири Сен-Жан-Баптіста. Ніколя де Бардань на пляжі Досака чекав на свою чарівну служницю з Ларошелі. Навіть хода видавала закоханого – стурбованого лише одним предметом. Чи прийде вона? Чи побачить він її знову? Анджеліка пильно вдивлялася в підзорну трубу, щоб переконатися, у якому він стані. Вона мала визнати очевидне – це був він, і він чекав на неї. На її шляху повстав привид. Щойно вони проникли у води Сен-Лорана, у неї з'явилося враження, що вони рухаються невідомими краями, щоб зустріти безіменні тіні. І ось одна стіна й з ціни з'явилася з туману – Ніколя Бордань. За його спиною стали поліцейський Дегре, пан Деларейні, лейтенант королівської поліції, а потім і сам король. Король теж як привид. Його приглушений голос кликав її – «Моя незабутня». Вчора увечері Бордань тримав її у своїх обіймах, а вона, пригорнувшись до його губ, цілувала це забуте обличчя. Радісний вечір, чудове бургунське вино, випите на борту Голцборо, наче пробило величезну віддушину між цим похмурим моментом та новим днем. Намірившись зійти на берег, щоб вдень знову зустрітися із закоханим борданем, Анджеліка таки завагалася. Вона розглядала його у підзорну трубу. А де був жофрей? Раптом вона помітила, що граф депирак, зійшовши на берег, одразу подався до деборданя. Його супроводжувала іспанська гвардія. Її серце дуже гучно забилося. Але даремно вона втратила голову. Вона мала справу з чоловіками, які перш за все хотіли уникнути конфлікту. Свідомість власної відповідальності була надто серйозною в кожному з них. Вони не могли виставляти на перший план особисті амбіції. Вона побачила, як церемонно вони підійшли один до одного. І вітаючи один одного глибоким поклоном – зняли капелюхи, і пір'я, що прикрашало їхній дворянський головний убір, зняло пилюку з землі. Потім вони наблизилися один до одного і обмінялися кількома фразами, як того вимагала звичайна увічливість. Здавалося, що обидва стійко витримали удар. Ніколя де Бордань виявився трохи нижчим на зріст, ніж Жофрей де Пайрак, але жоден не виявляв зарозумілості, вони виглядали як персони високого рангу на дипломатичній зустрічі. Анжеліка відклала підзорну трубу і попрямувала до шлюбки, щоб приєднатися до двох співрозмовників. Наближаючись до берега, вона помітила, що Жофрей де Пейрак залишив представника короля одного, а сам відійшов. Грав Бордань стояв нерухомо, пильно дивлячись у бік Голдсборо. Він шукав її силует на палубі віддаленого корабля не помічаючи, що вона наближається до берега в шлюбці. Вона надсилала йому дружні знаки, уважно розглядаючи його в ранковому світлі. Справді, у ньому було щось від Філіпа. Поверх перуки Бордань носив круглий капелюх із пір'ям, за останньою модою. Він увесь дихав вишуканістю. Звісно, вуса, верніше відсутність вусів, зовсім змінили його зовнішність. Вона не могла сказати, що саме змінилося в ньому, те, що вона знала два роки тому, немов хмара опустилася на його фізіономію. Він помітив Анжеліку лише тоді, коли вона зійшла на берег. Вона побачила, як блиснули його зуби в посмішці. Він поспішно кинувся їй назустріч, потім зупинився за кілька кроків, щоб вітати її. «Яка богиня наближається до мене?» – вигукнув він. «Люба, Анжеліко, я бачу вас у світлі дня і знаю, що це не сон, не мрія». Я бачу, що ви така, якою я уявляв вас собі вчора в темряві. Навіть іще гарніша. Яке диво! Не буду від вас нічого приховувати. Я був такий схвильований, засмучений, боявся звабитися. Я був на межі шаленства і втратив сон. А ми до смерті впивалися вином, подумала Анжеліка. Його бургундським вином. Це не чесно. Якби поплатившись за цю несправедливість... Анжеліка ласкаво простягнула йому руку. Він із захопленням поцілував її. «Я побачила, що ви зустрілися з моїм чоловіком», – сказала вона. «На жаль, тяжкий момент для мого пораненого серця. Однак я повинен зізнатися, що він виявив велику люб'язність до мене». Побачивши його здалеку, оточені іноземної гвардії, я відразу зрозумів, із ким маю справу. «Іспанська гвардія». Короче, дуже шкода, що цей пан зі звичками кондотьєра – ваш чоловік. Його обличчя вселяє страх. Однак він дружелюбно підійшов до мене з люб'язними словами. Він запевнив мене у своїй відданості королю Франції. В якій я дуже сумніваюся. І в тому, що я маю повну свободу. Це запевнення запізнилося, адже ми зазнавали арешту, як тільки прибули до Тадусака. Чи не вам я завдячую спасінням? Він стверджує, що зможемо завтра продовжити свій шлях, як ремонт корабля буде скінчено. Словом, я не можу поскаржитися на його поводження. Але я ще не скоро відійду від гіркого враження, яке залишилося від його зовнішнього вигляду. Він помовчав хвилину, потім продовжував. Я подумав, якщо він Рескатор, то саме з цим піратом ви втекли з Ларошелі. Можна сумніватися у цьому, але пам'ятаю, що тоді часто вимовлялося ім'я Рескатора – його маневри під стінами Ларошелі, щоб сховатися від гарматних ядер, цілком у його стилі. Тепер я все розумію, саме там ви його зустріли. Це не так, хотіла сказати Анжеліка, але він продовжував свою думку. Звичайно, я розумію. Ви завдячуєте йому і вважаєте його своїм рятівником. Ви хотіли висловити свою вдячність, але навіщо було виходити за нього заміж, бідне дитя? Яка біда? Чому ви не дочекалися мене? Я не могла передбачити, що ви приїдете до Канади. Ні, я хотів сказати, чому ви не дочекалися мого повернення в Ларошель, замість того, щоб кинутися сюди. Незабаром нас усіх заарештували б, бо Мар мав список. Крім того, мені повідомили, що ви не повернетеся, оскільки потрапили в немилість. Бовдур, шкода, що не проткнув його шпагою, як смердючого щура. Це нічого не змінило б, і ось тепер ви стали пані Депайрак. Тепер, сьогодні і вчора, Анжеліка була готова пояснити, що вийшла заміж за пейрака давно, що вони прожили 15 років у розлуці, що завдяки чудовому випадку знову зустрілися у Ларошелі. Це завдання видалося їй надто важким. Він уже звик вважати її ошуканкою. Він почне її розпитувати, щоб довідатися все до кінця. Цей чоловік не хотів слухати того, що завдавало б йому неприємностей, що руйнувало його ілюзії та надії. То навіщо ж сповідатися перед ним? Він же може розбовкати все у Квебеку і цим посилити позиції їхніх ворогів, що знають про них у цьому місті. Якісь чутки вже де-неде блукають. Настане час, коли про все дізнаються і в Квебеку, але не слід лити воду на млин вороже налаштованих людей. До всіх небезпек, які чекали їх у Квебеку, Анжеліка відзначена тавром лілією, додавала небезпеку бути впізнаною та заарештованою. Коло замикалося. Розповісти всю свою історію означало в'язати себе по руках та ногах і здатися цьому представнику короля, навіть якщо він і закоханий у неї. Хіба він утримається від глизування? Вона ніколи не повинна забувати про його місію, адже Людовик XIV доручив йому зібрати відомості про дивну пару, дізнатися, чи не є ця жінка – яка супроводжує графа Депейрака за колотницею з Пуату. Це буде нелегко. Коли вона чула його розповідь про короля, коли він описував, як шанобливо сидів він навпроти короля, а вона, саме вона, побувала в обіймах цього короля, про те, як його величність, даючи інструкції, проводив його до дверей, коли він описував незрівнянну красу палацу, залитого червневим сонцем. Їй хотілося перервати його, сказавши, «Так, я знаю» і запитати його, чи збудували нову оранжерею, чи закінчили ліве крило палацу, які п'єси цього сезону показував Мольєр Принцам. Вона вчасно втрималася і змінила тему розмови. Як могли вас після стількох невдач рекомендувати королю для подібної місії? Мене рекомендував саме пан де Ларені. Я припускаю, що справа була така – король шукав кому довірити місію в Канаді. Я знаю, що він звик звертатися за порадою до лейтенанта поліції пана Деларейні, який має повні відомості про населення королівства, про кожного підданого короля. А Дегре не розлучався із лейтенантом поліції. Дегре його права рука. Побачивши, що пан Деларейні намагається послужити його величності, він розповів йому про мене. Нагадав, що саме лейтенант допоміг мені вийти з Бастилії та залагодити мої справи. Саме тому... Хоча проклятий Дегре змусив мене страждати, я маю бути йому вдячним. Так, я розумію. Так, за вашими словами, це Дегре рекомендував вас на королівську службу в Канаді. Так, саме йому Дегре, пан деларейні доручив супроводжувати мене у Версаль. Переконавшись, що король справді розмовляв зі мною, він почав дуже низько кланятися, вітаючи мене. Більше я не чув від нього навіть натяків на пригоди в Ларошелі. Бачите, як склалися справи? Так, вона це дуже добре бачила. І хіба помилявся Жофрей, розгадавши, що за лаштунками цього призначення зачаївся жартівник – диявол. Він йому мотузки і навів нещасного Бордання на слід тієї, яку він так кохав. Король величино сидить під люстрами Версаля і наставляє Ніколя де Бордання, рятуючись приховати тремтіння в голосі. «Дозвольте також, пане», коли будете в Канаді, дізнатися про жінку, яка живе з графом Депейраком. Чи не та це особа, якій ми колись завдали поразки в провінції на ім'я – заколотниця Пуату. Вона зникла, і вже протягом двох років моя поліція не може її розшукати. Вона так само небезпечна, як і граф Депейрак. А поліцейський Дегре, сховавшись за блакитною завісою з королівськими ліліями, підслуховує ці промови і ховає під маскою байдужості насмішкувату посмішку. Дегре, мабуть, чудово бавився, плетучи тенета цієї інтриги. Вона уявила, як запалюються вогники в його зіницях кольору червоної луски. «Дегре, мій друже, Дегре!» – подумала вона, грабтово охоплена ностальгією. «Ви думаєте про Дегре?» – з гіркотою зауважив граф Дебордань. «Ні, не заперечуйте. Це очевидно. Ваш погляд пом'якшав». Але я був би злопам'ятним негідником, якби сердився на нього. Хоча він мені неприємний, я не маю забувати, що саме завдяки Дегрея вільний, і сьогодні перебуваю в Канаді, поряд із вами. Адже я міг нудитися на гнилій соломі у в'язниці. Невинний бордань. Розмірковуючи так, він зробив кілька кроків, незважаючи на звичайну метушню. Канадці поглядали на них. Ці двоє відрізнялися від інших. Вони були знайомі давно. Ще там, звідки прибули, у Європі, у Ларошелі, вони мали спільні спогади Як я любив Ларошель, зітхнув він Я теж, я часто мрію про Ларошель Мені здається, що це був найкращий період у моєму житті Я тоді відчував натхнення, ладен був вирішувати будь-які проблеми Це місто мало неповторний характер І там я зустрів вас Я любив навіть нестерпних гугенотів Мені імпонував їхній сімейний уклад. Їхні жінки серйозні, розважливі. Був момент, коли я хотів поєднатися законним шлюбом зі старшою дочкою пана Маніго, красу нею Але тільки слово про це викликало невимовний страх у цій кальвініцькій сім'ї. Я для них був бісом. Мене вважали гіршим за якогось дурного офіцера. Натомість він був гугенотом. Згадка про жінні схвилювала Анжеліку. Відолаш на жені. Її викрали дикуни. Вона зникла в американському лісі. Це жорстока країна. Бордань не розпитував ні про що, і вона вирішила не повідомляти йому, що сталося з жені, чарівною мешканкою Ларошелі. «А ви втекли з Ларошелі за навчанням вашого господаря, цього Берна. Він пристрасно бажав вас. У вашій присутності він боявся підняти очі. Знаю я ці штучки». Я сумніваюся, що він міг чинити опір спокусі. «Коли ж ви дасте спокій нещасному Бернові?» – зітхнула вона. «Його тут немає, і ви ризикуєте із ним ніколи не зустрітись. Нагадую ще раз, що я більше не служниця Берна. Правда, ви дружина цього пірата, зарозумілого сеньора. Він спокусує у вас своєю вдачею. Це зрозуміло, але це несправедливо, і я ніколи з цим не погоджусь». Ви повинні належати мені, повинні стати моєю коханкою. Тут, зараз?» – спитала вона, показуючи на сільську площу, посеред якої вони зупинилися. Потім вона розсміялася, побачивши його розгубленість. «Дорогий пане де Борданю, зважуйте ваші слова, будь ласка. Вони тішать мене, але будьте розважливі. Ви знаходитесь перед дружиною графа де І яким би неприємним він вам не був, я повинна бути вірною йому». Думаю, що я не ображаю вас, якщо нагадаю, що чоловіки такого характеру дуже високо шанують розважливість. І ви ж не з тих, кого страх перед дуелю змусить відступити. Будьте ласкаві зберегти дружбу, яку ви вселяєте, і не ображайтеся на те, що я вас тяжко засмучую. Не бійтеся нічого, мені, звичайно, дуже важко, але ви настільки чарівні, що я не можу на вас довго сердитись. Моє злопам'ятство... Стосовно вас було б несправедливим. Ви додали отрути в мою кров, але ж ви подарували велике щастя. Я обіцяю надалі бути розсудливим. Але не відлітайте більше. Куди ж я відлечу, мій бідний друже?» – спитала вона, сміючись. «Хочеш, не хочеш, а життя штовхає нас до Квебеку, де ми приречені зимувати разом. Тоді я вас побачу, я вас побачу». Прошепотів він, ніби боючись повірити подібному щастю. Я перечував учора ввечері, що при цій зустрічі станеться щось чудове. Анжеліка не відчувала такого захоплення. Вона бачила на другому плані іронічну особу Дегре. Якщо вона й розглядала проживання у Квебеку як пастку, несподівана поява Деборданя вносила новий елемент, скоріше сприятливий. Якщо він дійсно любить її настільки, коли пристрасть засліплює, і він готовий на все, щоб задовольнити пристрасть, то вона збереже владу над ним. Він може принести їй користь, як це було у Ларошелі. Зрештою, навіть сам пан де Фронтенак має виявляти послуг посланцю короля. Анжеліка відчула полегшення і мимоволі притиснула до себе руку де Борданя, на яку спиралася. Граф здивовано глянув на неї щасливими очима. У цей момент очі Анжеліки, які блукали горизонтом, розрізнили білу пляму – яка поступово збільшувалася у розмірах. У верхів'ях річки вітрило, з грая хлопчаків побігла до води з криками «Мірабель!». Анголон, Анжеліка та Змова Тіней. Книга 10. Частина 6. Приїзди та від'їзди. Розділ 28. Мірабель вигукнув Ніколя дебордань адже це королівський корабель, який має прийти з квебеку, щоб мене врятувати? Але на вас ніхто не нападав, гнівно заперечила Анжеліка. Вона відсмикнула руку, яку він ніжно тиснув. Припиніть говорити про небезпеку вам ніхто не загрожує. І поясніть цьому недоумкуватому, що глузду застосовувати тут гармати. Від цього ваше становище стане незавидним. Щодо мене запам'ятайте раз і назавжди. Все, що стосується графа Депирака, мого чоловіка. «Стосується також і мене. Марні будуть ваші надії залишитися моїм другом, якщо ви опинитеся на боці його ворогів». Вона залишила його, розгніваного і засмученого, і побігла до берега, де на неї чекали діти та охоронці. Вона майже зіштовхнулася з Маргаритою Бургуа. Жінки обмінялися швидким поглядом. «Вони не бачилися два дні», – Анжеліка швидко сказала. «Не сподівайтеся, що прибуття цього корабля може щось змінити. Ми прийшли сюди не для того, щоб боротися. Я повністю поділяю вашу надію», – підтвердила Маргарита Бургуа. Але населення селище було здивоване. Серед байдужих спостерігачів стали з'являтися групи озброєних матросів. Поступово пляж став чорним від людей. Люди Депейрака не виявляли ворожості, але їхня поведінка бентежила канадців. Поглянувши на рейд, Анжеліка зауважила, що кораблі змінили свою позицію. Ті, що охороняли фланги вранці, піднімали вітрила і розверталися в маневрі. Корабель, яким командував барсамп'юї, підійшов ближче до Голзбору. Невеликі яхти та найважче судно утворили каре. Як і в той день, коли вони оточили Сен-Жан-Баптіста, навпроти нього в Тадосаку Кораблі розташувалися напівколом, перекривши шлях із річки, блокувавши протоку з півночі. Кораблю, який прибув, не залишалося нічого іншого, як зробити зупинку в тадусаку. Поки Анжеліка вела жартівливу розмову з посланцем короля, Жуфрей де Пейрак та його кораблі швидко зайняли свої місця та подбали про захист. Залишалося сподіватися, що в ім'я чисті Мірабель не завдаватиме непоправного зла. «Мені було б дуже неприємно відкрити вогонь кораблям його величності», – прошепотів Депейрак. Анжеліка помітила, що він стоїть позаду зі своїми старшими офіцерами. «Чи не бажаєте ви повернутися зі мною на борт Голдсборо?» – спитав він. «Можливо, саме там ми приймемо командира Мірабель, і ваша присутність буде корисною у наших переговорах». Він галантно привітав Ніколя де Борданя, який тримався на певній відстані і допоміг Анжеліці, дітям та Йоланді за Демаром зайняти місця у шлюбці. Анжеліка була така стривожена, що навіть не глянула на посланця короля. Коли вони підпливали до Голзбору, то пройшли дуже близько від Мірабель. Їм було чути навіть команди капітана на містку. Було видно, як матроси піднімаються сходами, розчалюють ванти, інші зайняті вітрилами. Важкий корабель повертав на бік. «Він повертається до Квебеку», – вигукнула Анжеліка. Усі, хто був у шлюбці, заінтриговано дивилися на Мірабель. Але судно просто повернулося до гирла Сагенею і поступово пішло вгору по річці. Почувся сплеск води, кинули якер. В'являється, це обережний корабель. Я не думав, що ці пани з королівського мореплавства будуть так стримано поводитися. Вони піднялися на борт Голдсборо і продовжували здалеку стежити за маневрами судна. Корабель барсамп'юї тримався поблизу, готовий вступити у справу, якщо виникне така потреба. Було видно, як на кораблі, що прибув, відділили бортову шлюпку, потім направили її до Голдсборо. Хіба я не передбачив цей візит? – запитав Депейрак. Вільдавре спробував розглянути, що там відбувається. Ці молокососи з королівського мореплавства, вони тільки й придатні, щоб шастати переможеними морями. А Мірабель? Я вас питаю, хіба це відповідна назва для корабля? Таке можливе лише в Англії. А як би ви назвали свій корабель? Пане Вільдавре, спитала Оноріна. Я ще не знаю, дитинко моя, я подумаю. У човні з веслярами сидів дуже солідний міцний чоловік. Комір його манто був піднятим і приховував його обличчя. На голові висока хутрена шапка. Це не командир, Мірабель, пояснив Вільдавре. Зазвичай вони носять строкатий одяг, розшитий золотом і прикрашений галунами. На голові розкішна перука. Чоловік швидко піднявся по висячих сходах, які були спущені для нього. Зійшов на палубу. Він був взутий величезні чоботи з моржової шкіри. Його мережевне жабо було зав'язане, чорт знає як, але він носив шпагу. Пане бароне Даребу. вигукнули всі, впізнавши президента квебецького синдикату, який був гостем у вапасу минулої зими. Він зупинився, глянув на пейрака, потім на Анжеліку, і його сувора фізіономія просвітлішала. Він попрямував до них із простягнутою рукою. З явним задоволенням поцілував руку Анжеліки, висловлюючи мімікою, як приємно вражений знову зустріти тут гранд-даму. Він знав її в суворій атмосфері у форті. Він зупинився, побачивши Вільдавре та інтенданта. Не очікуючи побачити їх, як гостей Депейрака на борту Голсборо, потім повернувся до графа. І барон побачив його у новій якості. Граф стояв на капітанському містку корабля, керуючи своїм флотом, численним екіпажем. Він виявив себе господарем Тадусака. «Ласкаво просимо на борт Голдсборо, сказав граф, наближаючись до барона. «Ви послані як представник командира Мірабель?» «Ні, а чому ви так думаєте?» – спитав барон Дарибу здивовано. Він кинув погляд у бік Мірабель. Цей бовдур де Люпе поклявся своїм порятунком, що доб'ється підвищення по службі. Мене це не стосується. Від чого? Барон Дарибу відступив на крок. На його фізіономії позначився жах. Над квебеком пропливли палаючі човни. Анголон, Анжеліка та Змова Тіней. Книга 10. Частина 6. Приїзди та відїзди. Розділ 29. Над Квебеком пропливли палаючі човни. Перед ними стоїть панда-рибу. Урочисто трагічним тоном зробив він цю заяву. Над Квебеком пропливли палаючі човни. Потім замовк. За ним вдалині біля рожевої скелі Сен-Лорана знаходиться корабель. Він виринув із зимового туману і тепер чітко вимальовувався своїми трьома щоглами. Більше нічого. Цей корабель прибув сюди даремно. Що він може зробити? Хіба дочекається він, щоб п'ять кораблів ні з того, ні з сього здали свої позиції? Він і зробив, що міг. Направив до Голсборо шлюбку з людиною гарячою і міцною, і з люб'язною фізіономією. І людина ця щиро зраділа, несподівано побачившись із ними. Пандарибу Рибу був щирим другом. Поява Мірабель сама собою не була трагедією. Трагедію віщувала, що зроблена президентом синдикату заява. Над Квебеком пропливли палаючі човни. Анжеліці здалося, що барон хотів щось додати. «Поверніть, поверніть назад, ви прокляті!» Вона озирнулася, щоб побачити, як оточуючі сприйняли цю новину. Анжеліка вгадувала в цьому погане знамення, адже вона була родом з Пуату, де народ забубонний. У її провінції розповідали про мисливця зі зграєю собак. Коли він у вогні перетинав небо, це віщувало чому і всілякі біди, навіть смерть. Але більшість офіцерів і компаньйонів Депейрака поставилися до цього байдуже. Вони навіть не зрозуміли, про що йдеться. Граф Депейрак вислухав цю новину спокійно та іронічно. Він не боявся знаків, що передвіщали неприємності. Карлона охопив страх, а Вільдавре новина потішила. Ці народні легенди чарівні, чи не так, захопився Маркіз. Та знаєте, моя Люба, звернувся він до Анжеліки, тут розповідають, що час від часу по небу пропливає вогняне каное. Це те саме, що човни в Канаді. А у Франції по небу гуляє вогненний мисливець зі зграєю собак. Це нормально. Ми знаходимося у Канаді. Уява різних народів не дуже різниця між собою. Вона потребує чудес. Народ вірить, що небо надсилає йому знак. Я бачив, у 1660 році, у момент землетрусу, пам'ятаєте Дарибу? Так, я пам'ятаю, підтвердив барон, тому я хочу застерегти вас, пане Депайраку. Вогняні човни пропливли над Квебеком кілька днів тому, тому багато свідків. Частина очевидців стверджує, що бачили далеку флотилію, яка перетинала небо у напрямку Вільмарі-Монреаль. А хто був на борту? – спитав Вільдавре. мученики єзуїти. отці Бревер, Лалеман, а також мисливці, але їх важко було розгледіти в полум'ї. Ніколя Парі, – вигукнула Анжеліка. Її це схвилювало так, ніби їй щойно повідомили про смерть її дорогого друга канадця. Не кажіть мені, що з ним сталося нещастя. Припиніть вигадки, – втратив терпець Карлон. Ми всі добре розуміємо, що це дурниця за бубонних волоцюг. Легше, мій друже, – урвав його Вільдавре, – я сам бачив на власні очі. О, ви! Ви завжди все бачите, а ось я їх ніколи не бачив. Втім, це не має значення. Чи бачив їх хтось, чи не бачив, але ясно, що місто охоплене хвилюваннями. Впевнений, що половина городян у церкві, а інша половина – на кріпосному валу, тримаю парі. Ваше парі справедливе. Урсулінки вже почали молитися, щоб кораблі пана Депейрака повернули назад. Ви прибули до нас посланцем від переляканого народу, бароне? запитав Депейрак. Дарибу замислився над питанням, потім спохмурнів і важко схилив голову. Ні, ні, я, навпаки, ніким не уповноважений. Що ви хочете сказати цим навпаки? Барон опустив голову. Я повертаюся до Франції, сказав він. Ось чому я опинився на борту Мірабель. Він здавався дуже засмученим. «Я був заарештований», – сказав він. Один вигук вирвався у всіх. «Чому?» – спитала Анжеліка. «Чому?» «Через вас», – відповів барон уважно поглянувши на неї. Усі заумерли в мовчанні. Пан Дарибу був майже засновником Канади. Здавалося неймовірним, що з ним можуть обійтися подібним чином. Ніхто не розумів, як Анжеліка виявилася причиною його неприємностей. Але коли я кажу «Ви», то маю на увазі і пана Депейрака. Пані, вибачте мені. Коротше кажучи, я був палким прихильником вас обох. Так ось що на нас чекає, промовив з гіркотою інтендант Карлон. Граф Депейрак звернув увагу барона на корабель. Ви вважаєте, що панове на Мірабелю вважають нас ворогами? Я так не думаю. Командир корабля Пан де Люпе. Він мій родич. Юнак зацікавлений у тому, щоб не сваритися з канадцями. На борту його корабля я був ув'язненим, взятим на поруки. Чи не налаштовані ви переговорити з ним? Звичайно. У такому разі чи не маєте ви білого шарфа чи ліхтарика, щоб я міг подати йому сигнал? Е, чи бачите, ви виконуєте місію? Вільдавре запропонував барону свій білий шарф. І Рибу кілька разів помахав ним, прикріпивши до шпаги. Пан де виявився молодим офіцером, високим, добре складеним. Він мав гордий, зарозумілий погляд. Це був досить поширений тип куртизана. Він був схожий на Маркіза де Варда чи брата Луїзи де Лавальєр. Розпещене дитя світського суспільства. Його супроводжували шість моряків із мушкетами. «Пане», – сказав він, ледве ступивши на палубу Голцборо, звертаючись до Депейрака, – «Чи ви маєте ворожі почуття до нас?» «Це я вас про це питаю?» – відповів Депейрак. Маркіз Делюпе подивився навкруги, відзначаючи вітрильники, що маневрували поблизу. «Я вмію бачити, пане, я вмію рахувати проти п'яти кораблів. Тоді ми квити, пане, ви можете продовжувати свій шлях». Я хотів би залишитися на два дні в Тадусаку, щоб запастися питною водою та дровами. Як вам завгодно, але за умови, що ваші люди будуть шанобливо ставитися до нас і не проявлятимуть ворожості. Чекайте, славний молодцю, втрутився в розмову Жан Карлон, виступаючи вперед. Потрібно, щоб ви занурили мої щогли та деревне вугілля для гавра. Але мій трюм завантажений повністю, вигукнув офіцер Червоніючий. «І хто ви такий, щоб розмовляти зі мною таким тоном?» «Хто я такий? Ви зараз дізнаєтесь, мій хлопчику», – вигукнув інтендант Нової Франції. Анжеліка не чекала кінця цього бурхливого діалогу. Побачивши, що їхні справи налагоджуються, вона повела барона Даребу до кабінету карткової гри. Вона дуже хотіла поговорити з ним і з'ясувати, яким чином через неї він потрапив у немилість. Анголон. Анжеліка та змова тіней. Книга 10. Частина 6. Приїзди та відїзди. Розділ 30. Що ж сталося? спитала вона, коли вони зручно умостилися за столиком, де стояли келихи бургунського вина. Ви про це питаєте, зітхнув він. На жаль, це ви. Ми, Ломені та я прикинулися дурниками, коли ми повернулися з вапасо то обидва навперебій повторювали, що ми закохані в даму Срібного озера, тобто у вас. «Я не уявляю, як пан Деломені робив такі заяви», – засміялася Анджеліка. «Це не у його стилі. Хіба він не священнослужитель, кавалер Мальтійського ордену?» «Цілком вірно. Його поведінка шокувала ще більше, ніж моя. Ви погано знаєте його. Пан Деломені людина легковажна і запальна». Коли йдеться про пристрасні захоплення, то він охоче розповідає про свої перемоги, не знаючи міри. Так ось, нас посилали до вас, щоб ми могли скласти думку про вас. Нас вибрали, напевно, тому, що нашим громадянам здавалося, що ми вселяємо довіру. Вони сподівалися, що ми заслужимо і вашу довіру. Тільки пізніше я зрозумів це. Ми не виправдали сподівань наших співгромадян. Ми розповіли про те, що бачили. Від нас вимагали письмового звіту. Але й тоді ми виклали лише те, що бачили. Ми відмовилися від брехні за вгодної владі. Ось і все. Випийте ще, запропонувала вона, побачивши, що його нерви натягнуті до краю. Де ж та врівноважена і спокійна людина, якою він був торік у Вапасу. Це вино з Бургундії. Воно справді дуже хороше, справжній нектар. Я почуваюся краще». Заспокойтесь, тепер ви з нами. Ми допоможемо вам. Це виключено. Я не можу заспокоїтися. Я людина, яка впала в немилість. У Франції на мене чекає лише Бастилія. В цей момент двері відчинилися і з'явився Маркіз Вільдавре, потираючи руки. Хо-хо, гарне діло. Прибуття Мірабель дозволяє мені написати пані де Понтарвіль і попросити поступитися мені одним із її мавританчиків. Він буде моїм пажем. Він сів поруч із ними і налив вина у келих. «Ви говорили про бастилію. Бароне, не турбуйтесь. Хто не побував у бастилії? Навіть я сам, як і всі. Але я, наприклад, привів туди свого слугу та кухаря. Щодо обслуговування ви не сумнівайтеся. Так можна усе це залагодити. Дякую вам за пораду», – сказав Даребу. «Запевняю, що нам не вистачатиме вас, коли зимовими вечорами...» «Ми збиратимемося за картковим столом Квебеку». «Не веселіться заздалегідь, вас також можуть вимести мітлою з Квебеку». «Мене?» – мене ніхто не посміє торкнутися. «Я теж так само говорив ще кілька місяців тому, але ви бачите», – звернувся він до Анжеліки, «як погано обернулася справа. Поза нашою волею, поліцейська варта з'явилася мене заарештувати одного ранку». «Заарештувати мене президента синдиката Квебека». «Поліцейська варта?» – витріщив очі Вільдавре. «Я ніколи не повірю, що Фронтенак віддав такий наказ». «Ні, але він дозволив Кастель Моргана брати швидкість. Це військовий губернатор міста. Не забуватимемо про це. Так, мабуть, він є військовим губернатором усієї Нової Франції. Це він послав кінополіцейську варту. А ваша дружина?» Спитав Вільдавре, ніби охоплений раптовою думкою. «Вона теж повертається з вами до Франції? Ви досі не сказали мені, що вона на борту Мірабель?» «Ні, її немає на борту Мірабель», – пробурмотів Даребу. І, схопившись на ноги, потягнув Маркіза до дверей. «Її немає зі мною, ви чудово знаєте, що вона ув'язнена у Монреалі». «Ув'язнена, ув'язнена», – повторив Вільдавре, не розуміючи нічого. «Ув'язнена». «Це все одно, що замурована, і ви дозволили це зробити, і ви можете поїхати до Європи, залишивши її тут? Ви чудовисько, я б на вашому місці розбив її камеру киркою». «Люсі, в кінці кінців, така чарівна краса, лялька, у неї найдосконаліші у світі груди, а ви знехтували?» «Замовчіть, замовчіть зараз же!» – Дарибу почервонів і схопив його за кроватку». «Замовчіть, бідолашний, ви встромляєте ніж у мою рану». Він так почервонів, що можна було зробити кровопускання. Обидва чоловіки так раптово вчепилися один у одного, що Анжеліка не встигла втрутитися. Вона не знала, як їх розборонити. Вони помітили, що вчинили, як дикуни, перервали сварку і вибачилися перед нею. «Пробачте, пані», – сказав Даребу, – «але все це мене розтрощило». «Пан Вільдавре розпалив мене». Вільдавре привів себе до ладу. Він був роздратований, особливо його вразила новина про Люсі Даребу. «Що ж ви, відвели від мене Люсі і хочете, щоб я вас привітав? Забирайтеся, їдьте, і нехай вас запроторять до Бастилії, я буду радий». І він пішов, щоб написати листа пані де Понтарвіль. «Він має рацію», – сказав барон Даребу. Якщо я поїду, то вже ніколи не побачу Люсі. Я це відчуваю. Вона замурована тут, у Вільмарі, а я також буду замурований у Бастилії. А хто про нас подбає? Ох, як багато бурта лих звернулося на мене за такий короткий час. Потрібно щось зробити для пана Дарибу. З такими словами Анжеліка попрямувала назустріч Жофрею де Пайраку. Його розлучають із дружиною. Вона пояснила чоловікові все, що тільки не розповів їй барон, як він скомпрометував себе, проявивши лояльність та дружбу по відношенню до них. Якщо він поїде в Європу, то, можливо, ніколи не побачить її знову. А хто визволить його з Бастилії? Жофрей де Пейрак глянув на командира Мірабель, який вирушав уже в дорогу назад на свій корабель. Граф спитав його про барона. Командир відповів, що його заарештував де Фронтенак, що командиру байдуже, де буде панда-рибу у Канадії чи Бастилії? Тоді є вирішення цього питання, – сказав Депейрак, входячи з дружиною до кімнати для Ігор. «Пане, чи хотіли б ви залишитися у Канаді?» «Звичайно, сто разів так. Адже тут знаходиться моє серце та моє життя. Але мене вигнала велика рада. Тепер мені немає місця у Новій Франції». Я дав слово честі панові де Люпе, що не втечу. Не має значення, бароне, що можна зробити із піратом. Ви потрапили до моїх рук, мені потрібний заручник. Пан де Люпе змушений поступитися вимогам флібустєра. Що ви хочете сказати? Ви мій бранець. Ось все дуже просто. Анголон, Анжеліка та змова Тіней. Книга 10. Частина шоста. Приїзди та від'їзди. Розділ 31. Цей Дегре – негідник, пройди світ. Це слово винесе не з двору чудес, Анжеліка згадала, думаючи про історію з Барданем. У дворі чудес слово це вимовляли дуже часто. Вона була одна у салоні Голзборо. Стоячи біля свого письмового столика, вона думала про Дегре. Справа була ввечері. Лампа заправлена моржовим жиром. Випромінювала м'яке жовте світло. Ескімаси вимінювали такі світильники на сіль та перли. Лампа освітлювала та обігрівала. Сьогодні Анжеліка не забажала зійти на берег. Вона не хотіла знову зустрітися з де Богдане. Анжеліка дізналася у нього все. Сенжан баптіст вирушає, кажуть, завтра, і будь-що буде, буде іще час зустріти закоханого у Квебеку. У зв'язку з Богданем її думки займав Дегре. Ось перед нею виник його образ. Дегре дивився на неї темряви і казав їй – ось і я, маркізо Янголів. Це спричинило такі міркування. Якщо у справу втрутиться Дегре, це буде на краще. Дегре – щасливець. У той же час Дегре завжди з'являється у небезпечних ситуаціях. Він може втрутитися у справу, щоб нашкодити Деборданю. Адже той думає, що Дегре подбав про важливу місію, оцінивши його якості а розіграти цю карту має вона. Тут, тепер, ось факти. Даребу був заарештований. Ломені шамбур потрапив у немилість. Загроза нависла над Вільдавре та інтендантом Карлоном. І тільки тому, що вони надали їм допомогу в Акадії. Була ще й Амбруазіна, символ, квінтесенція ворожих сил. Вона ніби пов'язувала з мови двох світів. Її призначенням було битися проти Анжеліки та Пейрака. Вона зникла, але з'явилися інші. Як стоголова Гідра. Чому? Знову з'являється Дегре. Він знову зайняв своє місце. Ні, він ніколи не покидав цього кола. Анжеліка напружила свою пам'ять. Амброазіна колись розповіла їй, що Дегре старанно переслідував її подругу Маркізу Бренвільє, отруйницю. Амброазіна сказала, я втекла через нього. Він був надто цікавий. Він наступав мені на п'яти. Анжеліка схопилася. Заворушився хтось невидимий, ніби жива істота обережно наближалася до неї, торкнувшись її сукні. Анжеліка відскочила назад. Вона вже відкрила рота, щоб закричати від страху. Вона стала дуже знервованою після історії з демоном. О, це ти. Ти мене дуже налякала. Іди сюди, моя кішечко. Кішка звикла до її апартаментів. Можливо, навіть спала на її ліжку. Кішка здивувалася, що Анжеліка стоїть нерухомо, стрибнула на стіл і була зовсім близько. Вона злегка трукнулася щоки Анжеліки своєю мордочкою. Золоті очі кішки заглянули в обличчя Анжеліки. Здавалося, вона запитувала, що сталося, ти хвора, чи не хочеш ти погратись? Анжеліка розсміялася, іди до мене, моя кішечко. Вона взяла її на руки, вдивляючись у її загадкові зіниці. Приголубивши кішку, вона трохи заспокоїлася. Тепер вона вірила у майбутнє. Кішка згорнулася клубочком під лампою і зручно влаштувалася відпочивати. Анжеліка продовжувала мріяти. Зло бродило довкола. В одному з будуарів Варсаля колись, теж у ночі, вона побачила, як світлій свічок. Новонародженому проткнули горло спицею. «Не заглядайте в кошик!» Казав стражам жахливий глухий голос чаклуна, який на світанку виніс із палацу нерухомий трупик. Вона знову випробувала нудотний жах тієї ночі. Анжеліка вмостилася перед секретером. Підібравши під себе лапки і примруживши очі, кішка з цікавістю стежила за незвичайним приготуванням. Шовковисті веленеві листи, чорнильниця, добре відточене гусяче перо, скрибок, складаний ножик – Воскова паличка, золота коробочка з дрібними речами. Цей останній предмет якраз і у кішку. При нагоді вона засовувала туди свій цікавий ніс. Анжеліка рідко сідала до свого секретера. Дізнавшись про рішення Вільдавре надіслати до Європи пошту, вона подумала, що варто наслідувати його прикладу. Туман темною бавовною огорнув усе довкола і затримував від'їзд Мірабель. Завагавшись, Анжеліка почала писати листа. Усього, що вона знала, достатньо для того, щоб змусити замовкнути ці зміїні язики. Цих жовчних сластолюбців, цих ревнивих святенників, які завжди готові руйнувати все. Дегре, мій друже Дегре, я вам пишу із далекої країни. Ви знаєте, з якої? Ви маєте це знати. Ви завжди знали все, що стосується мене. Їй згадалося давнє. У той час, коли він відправив її в париліні метра Жоржа на вулиці Сен-Ніколя, той час, коли він ганявся за нею вулицями зі своїм собакою Сорбонною, глибокої паризької ночі до його ніг упав кенджал. Її кенджал! Поліцейський утік, розпрощавшись із нею в темряві. Дегре напав на її слід, всюди з'являючись і зникаючи. А у Ларошелі він дав їй втекти. «Дегре, мій друже Дегре, ось що я хочу вам сказати». Шість чи сім років тому ви хотіли дізнатися про деякі секрети щодо знатних осіб, яких підозрювали у злочині. Сьогодні я вам їх видам. Я знаю маленький будиночок на розі вулиці Блан Манто, що на площі Треке. Там живе, принаймні тоді жила, ворожка наймення Монвуазен. У неї є в гравуа з боку передмістя Сен-Дені гарне житло, їй інші притони, де вона готує свої зілля та отрути. Там душили дітей. Перо легко ковзало папером. Кішка стежила за цим білим пір'ям у пальцях Анжеліки. Коли вона торкалася його лапкою, перо падало, але Анжеліка цього не помічала. Вона повністю занурилася у спогади. У ті роки пан Деларейні та Франсуа Гре намагалися отримати від неї секретні відомості. І ось сьогодні вона їх видає. У той час те, що вона знала, могло зруйнувати все – Весь двір віддати на поталу натовпу, багатьох підвести під соки руката або зрадити інквізитору, заслати, зіпсувати кар'єру, вразити в серце самого короля. Поліцейські знали, що вона знає таємниці і благали видати їх. Завдяки цій дівчині ви отримаєте кінець клубка. Ця особа – покоївка однієї з найзнатніших дам в оточенні короля. Шукати потрібно саме там». Вона зупинилася і викликала в пам'яті образ пані де Монтеспан, яка колись була її подругою. Коханка короля, котра постійно тріумфує. Та, яка, вважаючи Анджеліку своєю суперницею, спробувала її вбити. Вона додала, саме ця високопоставлена пані виліла вищезгадані Монвуазен приготувати мені сорочку. Вона завагалася і не написала вогняного імені «Атенаїз де Монтеспан». Досить дегре зрозуміє якщо ж лист потрапить до чужих рук, то краще, щоб нічого не можна було зрозуміти. Дегре нарешті отримає ключ, який допоможе йому відкрити двері в цей оплот злочинів. Фортеця добре охороняється, при дворі люди пихаті, аморальні, гордовиті, впевнені у своїх привілеях, пишаються своїми пороками, готові на все заради задоволення своїх забаганок. Слуги камеристки, покоївки. Йдуть за своїми панами. Чорні грифи Деларейні не доводили справи до верхів. Усені виловлювали пронизані наскрізь трупи. Бродили чутки з приводу раптової смерті, а вони поспішно проводили розслідування, не сміючи доводити справу до кінця. Принаймні, навіть найвправніші поліцейські не ганялися за вітром. Несподівано Анжеліка згадала одну деталь. Її порив змусив здригнутися кішкою яка мирно муркотіла в дрімоті. Вона схопила перо і написала, «Щоб дізнатися все, відкрийте пакет, який я залишила панові Деларейні, попросивши розкрити його тільки після моєї смерті. Я не померла, але сьогодні я вам кажу, зірвіть печатки з цієї моєї заяви. У ньому ви знайдете усі відомості, необхідні вам, щодо замаху, жертвою якого я мала стати у Версалі». Там ви прочитаєте також імена, знання яких дозволить вам успішно розслідувати діяння ганебних, які безкарно готують замахи на життя інших людей і які віддалися сатані. Коментарі не потрібні. Вона згадала, що в записці, яка знаходилася у Ларені, йдеться про пані Дезенте, камеристку пані Демонтеспан. Камеристка за наказом своєї пані приносила до палацу пігулки для короля, які збуджували його чуттєвість. Барта отримала наказ пропускати до палацу вуазен в будь-який час дня і ночі. Вони знали, що вона носила в кошику новонароджених, яких за деякий час задушать у жартовника сатани. Щойно чорна меса відбувалася, ворожка проходила з тим самим кошиком, у якому лежав маленький трупик. Брамники та сторожа отримували плату дзвінкою-монетою. «Скільки задушених дітей!» Стільки занапащенних життів, кохання, краси, молодості. Так лиходії платили сатані за свій добробут. Сотні флаконів із отрутою таїлися в складках одягу. Анжеліка глибоко зітхнула. Коли у Парижі та його околицях з'являлися чутки про злочини, їх зустрічали сміхом. Ви кажете отруйники в палаці? І ви вірите цим пліткам? Тільки впертий суворий дегре міг покласти край цим безглуздим глузуванням обернути цей сміх у сльози. Мій друже, прихильно поставтеся до моїх викриттів. Я заклинаю вас, хоч ми далеко від них. Будьте ласкаві, в міру ваших можливостей захистіть наші інтереси перед королем. Вона закреслила цю фразу. Дегрей сам здогадається захистити їхні інтереси перед королем. Адже їхня доля в руках короля. Завагавшись, Анжеліка підписала. Маркіза Янголів. Він побачить її, майже дитину, яка біжить по брудних вулицях Парижа в гнилу нічну пору. Її переслідує собака. «Сорбонна», – каже Анжеліка напівголосно. Вона, мабуть, уже померла, собака сорбонна. А як Анжеліка її боялася? Як тільки тоді не розірвалось її серце від цього бігу? «Сорбонно, сорбонно!» Такою знову її побачить Дегре. Вона підвела очі від листа, глянула на кішку, яка продовжувала муркотіти. «Може, ми добігаємо до кінця, до самої вершини, до перемоги?» Анжеліка посипала листа піском, а потім додала внизу. «Може статися так, що нам знадобляться відомості щодо герцогині Демодрібур? Чи не зможете ви повідомити їх?» «Повідомте, що ви знаєте про неї достовірно. Якщо у вашому розпорядженні є надійний кур'єр, нехай нас попередить. Герцогиня мертва!» Але одного прекрасного дня можуть запитати про неї та її зникнення. Тоді добре б опиратися на достовірні відомості. Анголон. Анжеліка та змова Тіней. Книга 10. Частина 6. Приїзди та від'їзди. Розділ 32. Увійшов Жофрей і через плечі Анжеліки глянув, чим вона займається. Кому ви пишете до Франції? Поліцейському Франсуа Дегре. Вона встала, простягнувши йому листа. «Хочеш